Fanya has de fugir, la policia vindrà de seguida. Però ves que si no. Ves a Dresden i espera la plaça de l'estació. Dona'm el missatge. <ríe> és aquest. Pont Chedoc. Les tres granotes? El pare també em va dir que... Si per casualitat el monstre que busques fos un bessó, la mare dels bessons viu, viu a praga. Monstre! Grímar. Passa, mare! Corre, corre! Aquí! Neva! Per tu! Torneu-me la sabata! Ei, meva! Agafa-la! Pareu! Torneu-me la sabata! Ha tingut sort, senyor Grímar? Ja ha trobat els documents que ha dit que buscava? D'ençà de la reunificació, el sistema d'aquesta acadèmia ha canviat completament i aquests són els únics documents que es conserven del període anterior. Em sap greu destorbar-lo. Trobo que és excepcional que hagin pogut conservar tants documents, tenint en compte que després de la caiguda del mur de Berlín, la majoria de documents comprometedors de l'antiga República Democràtica Alemanya van desaparèixer. Tot i així... El que no es pot negar és que en els orfenats de l'Alemanya Oriental hi va haver casos de maltractament infantil. Però, malauradament, encara no he pogut trobar cap document que corrobori aquest fet. És una llàstima. Me'n faig la idea. Els orfenats de l'antiga República Democràtica Alemanya estaven sota la jurisdicció del Ministeri de Sanitat. Ara bé, el problema estan els fills d'agents corruptes, presos polítics, espies, emigrants il·legals o d'aquells que no van poder creuar la frontera amb èxit. Dentre les institucions que van acollir aquests nens hi havia orfenats amb molt mala reputació que estaven sota la jurisdicció del Ministeri d'Interior. Dins d'aquests orfenats especials es van dur a terme tota mena de maltractaments i pràctiques inhumanes de rectificació de la personalitat. El meu interès se es centra esbrinar tots els detalls sobre aquestes pràctiques. Vull fer una investigació exhaustiva del que va passar allà dins. Una investigació exhaustiva, diu. Em temo que això no li resultarà gens fàcil. Suposo que la majoria d'implicats estan exiliats o es neguen a parlar. Sí, precisament aquest és el cas del senyor Aixnur, l'educador de discapacitats que treballa aquí. El senyor Aixnur? Ell va ser mestre del Kinderheim 62 a l'antiga República Democràtica Alemanya. Li he demanat que em concedeixi una entrevista, però s'hi ha negat. Val més que el vigilin. És molt probable que llavors, a l'Alemanya de l'Est, el senyor Ejnur practiqués maltractaments infantils. Mm. D'això, perdoni, li fa res que faci unes còpies de tots aquests documents? No, i ara, faci. Senyor Grimer, suposo que vostè és un periodista originari de l'antiga República Federal, veritat? No, ja sóc d'aquesta banda. Treballo per un diari de Leipzig. Mai m'hagués pensat que a la banda oriental hi hauria defensors dels drets humans com vostè. Ja ho veu. De fet, en aquella època viatjava per tot el món com a enviat especial a l'estranger. Eren missions que m'encomanava el govern. M'entén, oi? Mm? Era un espia. Som-hi, doncs. Caram, veig que m'ha molt carregat. Porto un munt d'informació que he anat recollint per tota l'Alemanya de l'Est. Doncs espero que escrigui un bon article. I digui'm, cap hom té previst anar? A la República Txeca. Gràcies per la seva col·laboració, senyor Garbech. Ja he vist com aquells nens es reien de tu Veig que finalment t'han pres les sabates, eh? Au, va, no ploris Les persones no necessiten sabates per viure De fet, tots naixem descalços, ja us saps però s'ha de ser molt miserable per humiliar algú prenent-li les sabates. No deixis que aquella colla de poca vergonya et facin plorar. A No les vols perquè et van massa grans, eh? Escolte, dispensi'm. Què? Eh? Perdoni, té un moment. Sí, què passa? Perdoni, però... Resulta que estic ficat en un bon embolic. M'han robat la bossa on duia totes les coses i també el passaport. Que li han pres el passaport? Caram, això sí que és greu. I tant, ja ho pot ben dir. Anava cap a Viena a visitar la meva germana. Ahir vaig saber que la meva germana s'havia desmallat dos cops, sap? Què diu ara? Això és terrible, ha d'anar de seguida a veure-la. Val més que visi de seguida la policia. Ah, esperi, això ja ho he fet. El problema és que la meva germana no té diners per anar al metge. Ostres, això sí que em sap greu. De fet, a la bossa que m'han robat i duia tots els diners. Vaja. Encara que jo no la pugui anar a visitar, si almenys li pogués enviar els diners l'ajudaria. Pobra! Però ara ni tan sols puc fer això. Quants diners li fan falta? No, i ara no el vull molestar pas. De fet, no fan falta gaires diners. Mentre la puguin dur a l'hospital perquè li donin un cop d'ull, es veu que n'hi ha ben bé prou. Em sap greu, només li puc donar això. Uh, moltes gràcies, tanqueixant. Li prometo que li tornaré tots els diners. Sisplau, plau, amb la seva adreça en aquest paper. No, no cal. Si això ha de servir perquè la seva germana es curi, ja està bé. Moltes Gràcies. Que Déu el beneixi! Espero que la seva germana es recuperi. Vaja, home, però com se li acut donar-li diners? Què? És evident que aquest home l'ha enganyat. Enganyat? Sempre estan voltant per l'estació esperant que passi una possible presa. No es pot deixar enganyar per aquesta gent. M'han enganyat. El tren express amb destinació Praga que sortirà a les 15 hores i 15 minuts de l'andana número 7. Ostres, moltes gràcies. Li agraeixo molt que m'hagi ajudat. De res. Mm? Gràcies per donar-me un cop de mà. Estan ocupats? No, endavant. Ai. I digui'm, on va? Vaig a Praga. Gerrat, vostè japonès eh? Konichiwa Tomo, uh, uh, jo hi vaig anar una vegada al Japó Vaja Sí, i tant, però ja fa molt de temps Va ser l'any 1982 Recordo que vaig anar al barri de d'Akihabara Vaig comprar un munt de reproductors i molt material d'alta tecnologia I també recordo que estava de moda una cançó Com feia... Kitano, acabarà d'orinaua. No, em sembla que no era així. Kitano... S'acaba d'oriniua. Exacte, exacte, això mateix. Kitano, s'acaba d'oriniua. I també els robots. Recordo que li vaig comprar una maqueta al meu fill i es va posar molt content. Així doncs té un fill. Eh? Bé, va morir Què? Control fronterent Ensenyi'm els passaports Ah, sí tinc gràcies El riu Elba. Vés a saber com serà la temporada de la truita d'aquest any. Sembla que no gaire bona. Llàstima. Miri, l'any passat em vaig pescar una així de grossa. Doncs aquest any ho té cru. tingui gràcies. L'han descobert. Aquest passaport gadú és fals. Val més que fugir, Dr Tenma. Què? Com sap com em dic? Tant se val, això. Aquest passaport fals ha cridat l'atenció de la policia fronterera i ara vindran cap aquí. Val més que fugir d'aquí de seguida, Dr Tenma. Ens haurà de deixar passar. Sí, és clar, ho sento. Duc una bossa tan gran que m'he quedat encallat. No puc anar ni endavant ni en darrere. Però, home, es pot saber què fa? Si us plau, vagin en compte amb la bossa. Es pot saber què hi duu aquí dins? Una cosa molt important. Mm -hmm. Mm -hmm. Que bé? Ja m'he desencallat.! Eh? Eh? Eh. Saps on ha anat l'home que hi havia aquí? Què? L'home oriental que hi havia aquí amb vostè fa un moment. Vés a saber. Potser ha anat cap al vagó restaurant. Aneu a mirar el vagó del davant. Sí! Els parlo des de segona classe. És una emergència. Hi ha un passatger geàtic amb un passaport fals. Oh. Eh? Què passa? Què? Atureu el tren immediatament. Jo t'ha sortit a la perfecció. La policia no vindrà cap aquí. Han fet aturar el tren i he decidit baixar. Per cert, deixi'm que em presenti, el doctor Tenma. Em dic Grímer. Oh. Escolti, si vol li puc ensenyar el camí fins a la frontera. Què me'n diu? Li sembla bé? Em conec molt bé tota aquesta zona i vinc molt sovint a pescar. La pujada és força dura, però les vistes que es veuen des d'aquí ho compensen. Em pot dir per què s'ha ofert ajudar-me? Què? Bé, durant l'època de l'antiga República Democràtica Alemanya treballava en un diari. Tot i que ara soc periodista freelance. He llegit tots els articles que s'han escrit sobre vostè. La seva persona m'ha despertat molt d'interès l'antiga Alemanya de l'Est, acusar un innocent formava part del dia a dia. Presoners polítics acusats injustament, innocents culpats d'assassinat. D'aquesta manera vaig aprendre a distingir entre un veritable criminal i un innocent acusat injustament. Vostè és innocent. Veritat, ten-me sensei? Li agrairia que no em tornés a dir sensei. Què? Què? Però tinc entès que vostè és un neurocirurgià prodigiós, oi, doctor Tenma? No, jo ja no sóc metge! Ai. Què li sembla? No és una vista meravellosa? Des d'aquí dalt serà molt fàcil veure si algú el persegueix. Bé, doncs, aprofitarem per fer un petit descans... Uh -huh. Què, li ve de gust un entrepà? Miri, fins i tot duc vi I un formatge deliciós No, gràcies, és que jo no tinc temps per perdre Encara queden moltes hores de sol És millor creuar la frontera un cop s'hagi fet de nit uh -huh. Que agradable que és fer un picnic De tant en tant val la pena fer una cosa així, no troba? Un àpat deliciós envoltats d'un paisatge magnífic. En moments així és quan un s'alegra d'estar viu. Li haig de confessar que els admiro, als metges com vostè. És possible que els periodistes com jo fins i tot puguem alegrar la vida als altres si escrivim un bon article. Però vostè és capaç de salvar la vida de les persones. Jo... Ja. Jo vaig... vaig disparar contra un home. El mes passat vaig disparar contra un home per primera vegada. Molt em temo que aquell home és mort. Fins llavors les mans em tremolaven i ni tan sols podia apuntar l'objectiu. Però tan bon punt vaig disparar. Les mans van parar de tremolar. I ara em veig obligat a tornar-hi. He de matar una altra persona. Jo ja no sóc un, un metge... Cada cop que vinc al riu Elba a pescar, penso el mateix. Que tant de bo hagués dut el meu fill a pescar aquí algun cop. El fill que se li va morir. Es pesca en unes truites així de grosses. Es va morir sense haver-se divertit mai pescat. Si en aquell moment hi hagués hagut un metge com vostè a prop, segurament s'hauria pogut salvar. No exagero pas, les truites aquí són així de grosses Darrere d'aquella muntanya hi ha la frontera aixeca Quan hagi travessat la frontera trobarà un camí Potser allà podrà agafar un cotxe Jo m'entorno cap a l'estació a agafar un tren Moltes gràcies, m'ha ajudat molt, senyor Grímer Li estic molt agraït que tingui molta sort, Dr Tema. Bé, si mai ens tornem a veure, podrí fer un altre pícnic. Doctor Tema. Tots hem comès uns quants errors a la nostra vida. aquests errors no es poden esborrar però, tot i així, hi ha coses que hem de fer. la ciutat de Praga de nit sembla treta d'un conte de fades Dispensi, que puc seure Sí ah, Li confesso que en poca estona aquesta ciutat m'ha captivat Deu ser el senyor Petrov Fa poc ha aconseguit la nacionalitat russa i viu aquí, a la República Txeca. M'agradaria fer-li unes quantes preguntes. Li faria res col·laborar amb mi, senyor Petrov? O potser hauria de dir Sr. Reinhard Biermann? Al Berlín Oriental hi havia un orfenat especial, un laboratori d'experimentació on s'aplicaven tractaments de rectificació de la personalitat dels nens el Kinderheim 511 i sé que vostè n'era el director N'estic segur que, com a director d'aquell centre vostè estava al corrent de tot Què volíem fer en aquell centre del vell Berlín Oriental? Què en el Kinderheim 511? Episodio 41. El fantasma del Kinderheim 511.